¿Te gusta este bombo? Senyores, senyors, molt bona tarda. Benvinguts a la cinturina de Radio Trinitat Veia des del 91.6 de la DFM i a través d'internet www.nrtv-m.com. I el que escoltes ara mateix no és que ens haguem tornat bojos, que també pot ser que hi ha la possibilitat aquesta, però el que escoltes ara mateix és un camí que recorrem avui amb la música de l'estiu de l'any 2004. I aquesta, doncs, ho era, ho era un dels èxits. Que sonava per aquell estiu, l'estiu del 2004 era la música d'unes noies que es fan dir les primes o sigui, més primes, impossible després del que acabem d'escoltar ara mateix que, que diuen en aquesta cançó eh? i el tema es diu Bamboo doncs així, així sona Molt bé, doncs uh, afliccem el nostre volum. El que hem de dir ara mateix és que mm, bé tenim als nostres col·laboradors, les nostres col·laboradores. Avui tenim a l'Enric a la part tècnica, també tenim a la Mireia Gutiarré d'aquí, que no ha pogut marxar a fora a fer les nostres connexions perquè encara no ens funciona el telèfon. Hola, bon dia. És un problema, això, eh, Jordi? Sí, sí. I més, més de cara divendres, que haurem de fer un programa en directe des de de l' artística. En la tercera mostra artística i com no sigui solucionat per llavors em sembla que ho tenim una mica magre. Eh? Doncs sí. Doncs sí També tenim la Maria Aguilar, que és la nostra habitual tècnica de, de, dels mesos doncs, de, de fem feina. ara, ara no se'n fan feina. I, com sempre, doncs, tenim amb nosaltres també a la Sílvia Hernández. Molt bon dia. Molt bon dia. A Belencano, molt bon dia. Bon dia. Ja a Xaïma Benhamduch. Molt bon, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs, escoltem una mica més d'aquesta música i ens posem en matèria ja a repassar algunes de les informacions que ens han arribat aquí a la, a la nostra redacció. Algunes d'aquestes notícies doncs, fan referència al barri d'Avaro de Vivert, també parlarem dels veïns de Sant Andreu que ja s'estan queixant i ja aportant 5 anys de retards amb les casernes i d'altres informacions que també us anirem ampliant a dia a dia d'avui. Doncs, escoltem una mica de música i tornem. Fins ara. Molt bé, doncs després d'escoltar una mica de la música de David Bisbal amb aquest Oye, El Boom, que va ser tot un èxit l'any 2004, doncs nosaltres que entrem ja en matèria i comencem a explicar-vos algunes de les informacions que tenim per, per avui. I hem de dir que aquella gent que vulgui passar l'estiu pel barri de Baró d'Oibe, doncs ara us el donem a conèixer. Al barri de Baró de Viver, un dels quatre conjunt de cases barates aixecades a Barcelona a finals dels anys 20 del segle passat, es va construir en terrenys comprats pel patronat de l'habitatge, a la marquesa de Castellvei. Inicialment s'hi van fer 334 habitatges unifamiliars de 43 metres quadrats, i al 1958 s'hi afegiren una vintena de blocs. Tant aquelles com aquestes s'enderrocaren entre 1985 i 1999, i es van substituir per noves edificacions, entre elles el conjunt anomenat Gran Salón, obra de Mil i Donato. Les rondes de dalt i litoral que envolten el barri, el soterrament de les línies alta tensió que anaven per la llera del Besòs i la transformació de les seves ribes en un parc i la construcció de diversos serveis i equipaments, així com l'arribada del metro, són alguns dels elements que, d'uns anys ençà, han canviat radicalment l'aïllament i les condicions de vida del barri. Doncs ja sabeu, si voleu passejar-vos aquests dies per Baró ho de viver, doncs aprofiteu que ara ja coneixeu una mica més de com és aquest barri. I ara sí que comencem a repassar algunes informacions així més puntuals, com per exemple que els veïns de Sant Andreu denuncien 5 anys de retards a les casernes. Els veïns de Sant Andreu han celebrat els 5 anys de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla General Metropolità als terrenys de les antigues casernes, on es preveia que en 4 anys, és a dir, ja fa un any, hi haurien construït 36.000 metres quadrats d'equipaments, i on, ara com ara, únicament hi ha acabada l'escola de primària, després d'una mes que persistent pressió veïnal, i la comissaria dels Mossos d'Esquadra. El juny del 2006, quan l'anterior govern municipal va aprovar la modificació del pla, va presentar l'actuació com un gran projecte de ciutat, de manera que els veïns no comprenen com, cinc anys més tard, encara no s'han començat a construir mil de les vivendes protegides pendents, ni la guarderia, ni la residència per a persones grans, ni el poliesportiu, ni la biblioteca, ni el centre cívic, ni l'alberg per a joves, ni la residència d'estudiants. Per no parlar de la gran zona verda, que actualment només és un petit i atrotinat solar. On sí que s'ha posat alguna cosa més que la primera pedra, fa un any que estan d'obres i segons el nou conseller de Salut, Boi Ruiz, un 40% dels treballs realitzats, és el centre sociosanitari, equipament pel qual els veïns van reunir més de 3.000 firmes que van entregar a l'anterior consellera de Ram i que van servir, o com a mínim van ajudar, que el també encallat projecte arrenqués. Una vegada els treballs en marxa i, com és més que lògic, els veïns tremolen cada vegada que senten parlar de retallades. I segons Janís Pasqual, que és president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paluma i guia de la visita pels nou equipaments organitzada per commemorar l'aniversari, diu que hi deu haver molts que pensen que mentre l'administració està retallant els serveis ja existents no és bon moment per erigir-ne de nous. Però recorda que aquests recursos públics, ara inexistents, posant èmfasi, especial èmfasi en la guarderia i la residència per gent gran a ulls dels veïns, els més necessaris de tots, ja eren urgents fa 5 anys quan se'n va aprovar la seva construcció. Com en tants altres equipaments de la ciutat, el de Can Batlló a Sans, és un cas similar, la crisi en el sector privat ha paralitzat un projecte públic. Es va vendre un terreny del barri al Consorci de la Zona Franca, que, evidentment, esperava obtenir benefici de l'operació. La idea era pagar les obres públiques amb les plusvàlues de les privades, i si les obres privades es paren, es para tot. Lamenta Pasqual, que insisteix que és inadmissible que, cinc anys després de ser aprovat aquell gran projecte, sigui només una escola enmig d'un inmenso la 8. Ramon Blasi, fins era regidor escrit de Convergència i Unió a Sant Andreu i era regidor de Sant Andreu, va assistir a la convocatòria veïnal i va escoltar atent les reivindicacions dels veïns. Celebrem els 5 anys d'enderrariments el tripartit, va matisar després de la visita, en la més estricta festa d'aniversari amb pastís inclòs. Doncs això el que deia en Genís Pasqual, que és president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma. I de Sant Andreu de Paloma marxem cap a la Trinitat Vella, cosa, un barri més proper al no, no, no, nostre, que, eh, en el que trobem que l'Ajuntament fusionarà l'àrea de la presó de la Trinitat Vella amb la resta del barri. Continuen les millores als barris del nord de la ciutat, els que estan més a prop del riu Bassós. Continua l'eliminació de les cases barates del Bon Pastor, a Sant Andreu i l'aprovació prèvia de l'àrea de Baibona.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 Aquests equipaments seran de tres tipus socials, és a dir, un auditori i un centre cívic, educatius, un equipament universitari, una guarderia i una escola de primària i també culturals. Pel que fa a la vivenda, es preveu la construcció de 407 pisos, 233 amb algun tipus de protecció, bé sigui de lloguer o bé de compra, i 174 que es destinaran a reubicar els veïns que viuen actualment els blocs que queden més a la vora de la ronda litoral, és a dir, la B10. Doncs aquesta és una de les grans aportacions d'aquest planejament, l'endorocament d'aquests blocs de pisos, que són d'escasa qualitat constructiva, permetrà augmentar la distància entre la via ràpida i el front edificat, espai en format de passadís que es destinarà a zona verda. A més a més, si no s'actués d'aquesta manera, hi hauria el perill que els actuals blocs es quedessin de definitivament aïllats i exposats a convertir-se en un gueto. A més d'aquests 407 pisos, l'actual modificació obre la porta perquè es construeixin, quan s'aconsegueixin els metres de sostre necessaris, 45 vivendes noves, de les quals 27 serien lliures. L'objectiu és ampliar la franja social que potencialment pot viure a la Trinitat Vella. El passadís verd, el parc de les aigües, formarà un espai continu, amb el rec del Comptat de Baibona, de manera que em permetria l'extensió cap al parc del nus de la Tignitat. El continu vet, d'aquesta manera s'estendrà des de les Glòries fins al l'ús, gràcies també a la intervenció a la zona de l'estació de la Sagrera. I com es pot fondre la Tignitat Vella en el casc antic, amb la Tignitat Vella de Dalt, la nova zona que naixerà després de document de la presó. Doncs gràcies a la Vialitat. Així es reorganitzaran els cartes existents es donarà prioritat a la continuïtat del teixit urbà alhora que es construiran nous accessos de viatrants mitjançant rampes i escales. La principal expressió del pla serà una, un carrer de nova construcció que pujarà fins a la part superior, amb una pendent del 6%, i per on podrà circular una gran línia d'autobusos. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem després per fer-vos una mica més de 5 cèntims de com és el, el nostre districte, de com és Sant Andreu i com són els seus set barris. Tot això serà d'aquí moments. Ara escoltarem una mica de música i tornem per explicar-vos, entre d'altres coses, doncs, quines són les revistes que s'editen a Sant Andreu. Això serà d'aquí uns moments. Fins ara. Som No? ¡Shh! Solo escucha. <tose> Doncs el que escoltaves ara mateix, un èxit de l'any 2004, el seu nom era, el nom de la cançó era Obsession i aquesta gent es deien, o es feien aventura. No sabem, no sabem el que se n'ha fet d'ells, el que sí que sabem més que l'any 2004 doncs, van tenir prou èxit com per haver publicat aquesta cançó. I ara sí, ara parlem de quines són les revistes que podeu trobar als diferents barris de Sant Andreu. I comencem, si us sembla, per La Sagrera. Anem cap a La Sagrera i trobem una revista que es diu Tota La Sagrera. Es fa des del carrer Martí Molins, número 29, i eh, la seva preocupació és que és pel barri. Des dels primers passos com l'Associació de Veïns de La Sagrera, ja fa més de 40 anys, l'entitat sempre ha comptat amb un bollet informatiu. La nostra revista ha passat per diferents etapes. Primera un full. Després es va dir Tot Sagrera. I des del mes de maig del 2008, Tota la Sagrera, explica Josep Barbero, president de l'associació i coordinador de la publicació. El 2008 també vam aprofitar per donar-li més contingut, posar-li més fotos i dotar-la d'un aspecte més atractiu, precisa Barbero. Amb cinc números a l'any, Tota la Sagrera és el resultat de la feina voluntària, però responsable d'un equip preocupat pel dia a dia del seu barri. Això és el que trobem a la Sagrera, una revista que es diu Tota la Sagrera, i si anem cap al barri del Bon Pastor, aquí no s'han esmarçat massa en, en pensar un títol, sinó que directament li han posat Bon Pastor. Aquesta revista surt des del carrer Sant Adrià número 1 i el seu to és reivindicatiu. Bon Pastor, la revista de l'Associació de Veïns del Barri de Bon Pastor, veu la llum dues vegades l'any i recull diferents temàtiques que afecten molt directament els veïns. Posem exàmen plans d'actuació i el transport públic sempre ha estat un tema recurrent però també donem cabuda a temes culturals, explica Josep Maria Fanlo, membre de l'entitat. Les informacions de Bon Pastor són l'altaveu d'una associació que lluita des de, les, des de la seva fundació ara ja fa més de 70 anys per millorar la qualitat de vida dels seus veïns. Les pàgines tenen un torn vindicatiu perquè expressem el que volem, sempre des del respecte, afegeix. Molt bé, doncs això és el que podem trobar al bon pastor i ara, si us sembla, ens en n'anem a conèixer una revista que ja té més contingut comercial que la fan des de l'eix de Sant Andreu, l'eix comercial de Sant Andreu, i es diu l'aparador, surt precisament des del carrer Gran de Sant Andreu número 242 i és una guia comercial. La revista L'aparador és un element més de l'eix de comercial, ja que ajuda a promocionar l'activitat dels negocis. Explica Martí Martí, coordinador de l'aparador, publicació integrada en l'estructura de l'eix de Sant Andreu. Les seves pàgines estan carregades de consells i recomanacions comercials. No hi ha ni horòscops ni receptes. És una revista comercial més que de continguts, diferenciant Ruth Sanz, col·labora col·laboradora i encarregada d'administració. Amb una tirada de 15.000 exemplars repartits per tot el cinturó del carrer Gran de Sant Andreu, l'aparador surt al carrer entre el 10 i el 15 de cada mes, i el desembre compliran 10 anys en actiu. 10 doncs anys d'una revista que surt des de l'eix comercial i es diu La Parado. I ara ens anem cap al barri de Navas. Sabeu aquell barri petit del qual us en parlàvem doncs, fa uns dies? Doncs ara us volem parlar de la revista que treuen al carrer, que es diu Nova Naves. Surt des del mateix carrer Vizcalla 402 i és una revista que ara mateix doncs, es troba en punt mort. La revista Nova Naves va néixer fa més de 10 anys com a continuació del bolletí informatiu Xarxa, preparat íntegrament per Antonio Jerez, president de l'Associació de Veïns de Naves. Amb ajuda dels joves, periodistes van poder professionalitzar tant el contingut com el format d'aquesta nova revista, recorda Jerez, que lamenta no haver publicat res durant aquest any per falta de temps i la marxa d'algun membre clau de l'entitat. No obstant, no Nova es tornarà en qualsevol moment perquè el seu paper informatiu és crucial en el teixit social del barri, afirma el president. Molt bé, i ara anem a conèixer una altra revista, una revista que es diu La Veu de Sant Andreu i que es publica des de l'associació veïnal Sant Andreu Sud. És una revista que surt des del carrer Virgili número 24 i el que podem dir és que les seves portades són una mica cridaneres. La veu de Sant Andreu fa gairebé dos anys que funciona combinant reivindicacions veïnals i agenda cultural, explica Carles Mercader, president de l'Associació Veïnal de Sant Andreu Sud. Vam començar amb moltíssimes ganes, publicant cada mes, afegeix Feixés Mercader, encara que per motius econòmics i falta de temps, ara la publicació és bimensual. Les portades de la veu de Sant Andreu solen ser cridaneres i amb sentit crític. La revista serveix per visualitzar totes les nostres demandes, i permet opinar més extensament sobre els temes que ens preocupen, argumenta el president. I encara ens queda una, jo diria que és la, la més important, l'emblemàtica de Sant Andreu, i és la Sant Andreu de Capapeus, que surt des de la mateixa associació de veïns de Sant Andreu de Palomar, que es troba al carrer Doctor Valari i Jovany, número 14. I, evidentment, doncs, el que podem dir de Sant Andreu de Capapeus és que és la portaveu dels veïns, el portaveu veïnal. L'11 d'octubre de 1980 va néixer la revista Sant Andreu de Cap a Peus, impulsada per l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar. Cap Peus, com més coneguda popularment, és una revista que ha estat sempre portaveu de moltes reivindicacions veïnals, moltes d'elles aconseguides, ha David Rollo, coordinador de la publicació. Les seves 32 pàgines, amb una tirada de dues, 2.000 exemplars, amaguen molt treball portat a terme per una redacció que viu i estima el barri planter de futurs periodistes. Entre els continguts, Rollo destaca l'anàlisi de profunditat des de diverses òptiques. Doncs sí, el Sant Andreu d'Aquest que és una d'aquelles publicacions que segurament doncs, algú de vosaltres haurà fullejat, si més no, perquè és doncs, la, la revista de, de, de Sant Andreu, no? per dir-ho d'alguna manera, i també doncs, per, perquè durant la temporada nosaltres hem comptat amb la col·laboració en alguna ocasió del David Rollo, que és el coordinador precisament d'aquesta revista de Sant Andreu de cap a peus. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. Nosaltres el que farem ara és una nova pausa. Escoltarem més música aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Dir-vos que... Mm, Habitual, habitualment tenim un número de telèfon al qual us podeu apuntar per si algun dia doncs ens voleu trucar que és el 933456454 També tenim el nostre mail que aquest sí que funciona 24 hores que és informatius.com Més coses per comentar-vos doncs, Per exemple que la nostra pàgina web és www.rtv-m.com i que aquí trobareu totes les notícies que us estem dient a dia d'avui doncs, ampliades o mm, que podeu, podeu llegir-les en allà. I també dir-vos que tenim un, un blog, que és atunpoble.blogspot.com i allà doncs, podreu escoltar el nostre programa tal en qualsevol moment que vosaltres decideu. Molt bé, doncs res d'aquest punt, nosaltres el que fem és una petita pausa i tornem d'aquí uns minuts. Fins ara. Doncs aquest tema es deia, tal i com acabeu d'escoltar, Te comeré a Besos, i ens la portava doncs, una noia que es deia Sara l'estiu del 2004. I nosaltres ara que continuem endavant, i si voleu saber doncs, què és el que podeu fer aquests dies si, si no, podeu, no teniu la possibilitat de marxar fora, doncs, us, ho, us ho expliquem ara mateix. Com per exemple dir-vos que els dilluns a partir d'ara hi haurà l'activitat estar harto o harta al centre Garcilasso. Avui a les 6 de la tarda, el centre Garcilaso organitza l'activitat del grup Star Arto, la plataforma de joves que vol realitzar moments de reflexions contemporànies a partir de les diferents disciplines de l'art, com DJs, pintors, escultors, fotògrafs, músics, ballarins, poetes... Tots jovent amb la passió de transformar la seva realitat i al mateix moment la seva societat. Vine a gaudir de les seves batalles entre els diferents artistes i si també estàs fart de queixar-te, perquè ets jove, penses i vius. Doncs sí senyor, això és important, que, vi, que visquis ben intensament. Doncs ara parlem de la tertúria literària Cervantes que realitza la biblioteca La Sagrera Marina Clotet. La tertúlia literària Cervantes és un espai cultural i de trobada per a totes aquelles persones que tenen interès en comentar temes de literatura i de la poesia universals. No cal inscripció prèvia, és gratuït i ho ve de tothom. L'únic requisit, però, és tenir el carnet de biblioteca. Si vols participar i donar les teves opinions, vine als diuns de 6 a 8 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca i pregunta per la conductora de la tertúlia. Aquest estiu la Tartúria es reunirà a partir d'ara, els dies que direm ara, els dilluns 18 de juliol, que és avui, i els dilluns 25 de juliol. Recorda que és de 6 a 8 de la tarda a la biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Molt bé, doncs ara continuem endavant i us parlem de que dimarts i dijous com tal com us vam dir la setmana passada, el, la Unió Esportiva Sant Andreu posa una parada al carrer Gran de Sant Andreu. Finalment, l'Ajuntament ha aprovat la instal·lació de la parada de promoció del club els dimarts i els dijous les quatre properes setmanes. Tal com es va informar, s'establiran torns d'atenció de la parada de matí i de tarda. I ja hi ha uns quants andreuencs que hi participaran. Tot i així, per cobrir tots els torns seguim necessitant voluntaris que puguin ajudar a cobrir els propers dies. Si voleu ajudar, envieu un correu a comunicació dient quin dia us aniria bé. Els dies són 19, 21, 26, 28 de juliol i 2, 4, 9 i 11 d'agost. Recordeu que cal posar el dia i l'horari que us aniria bé millor i ens posarem en contacte amb vosaltres per coordinar-ho. Molt bé, doncs encara tenim d'altres coses per comentar-vos. Ara, si us sembla, ens anem cap a la Biblioteca del Bon Pastor i allà doncs trobem eh, aquest conte que, del, del qual us estem parlant aquests dies, que és 1, 2, 3, conta a Través.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 I atenció perquè aquella gent doncs, que vulgui gaudir d'una beca per realitzar alguna activitat, la Nau Ivanov us ofereix una nova convocatòria Beca Desperta 2012. La Beca Desperta s'emmarca dins de l'àrea de creació i difusió de la cultura de la Nau Ivanov, una àrea multidisciplinària amb un plantejament que permet abordar qualsevol tipus d'expressió artística. Tot unint un, en un projecte els dos pilars de la Nau Ivanov, que són... Creació i difusió, desperta vol contribuir a l'entrada dels joves creadors a les xarxes de difusió artística professionals a través de l'establiment del mercadient per a la creació i el contacte, tant amb el públic com als programadors. Amb l'estrata col·laboració de portada de comunicació, es convoca aquesta beca amb la voluntat de donar suport a la creació teatral més fresca i jove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 tot incidint en el procés de creació, producció, exhibició i la comunicació. Està clar d'apuntar-se doncs, la vida del projecte més enllà de la nau Ibanov. Molt bé, doncs la nau Ivanov que és un dels patrimonis artístics que tenim als nostres barris, doncs, que també realitzen altres activitats. I ara doncs, el que farem serà una nova pausa, escoltarem una mica de música i tornarem d'aquí doncs, uns un moments. Fins ara! Mi abuela. Ah, mi, abuela. Ah, ah, ah, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi, mi abuela. Deja que te cuente, para que tú veas, no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien, y eso lo sé, yo quiero que sepa tú lo mío, pa' que vea que es más peor. Tu te quedas en Nueva York a principios del verano y quería que tal vengas a mi hermano. Me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Y me llevó con tu imotete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, Ay. pobre vacaciones. Lo que me mi hermano, que coces pantalones. Seguida mi abuela me cayó encima pa' que le limpiaré el patio le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. me dijo, no me quito que se viene a trabajar. De verdad que tú eres vago. No sé por qué te quejas, te que me afeitas esa barba y te me corta la melena. Ay, abuela, lavado, la barba me la feito, pero no cortas mi pelo. Mejor me quedo i quedé esa de moda a dejar la melena y ella dijo que ese Chávez si pareces una nena. Como no me recorté, esperó a que me durmiera y me dejó poquitelao como una gestiera. ¡Qué vaina, qué chavienda! ¿Qué dirán mis panas cuando me vean? Otro día para el morro me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Y entonces le pedí una comida bien buena, un hamburgues, un hot dog, lo que como todos los días. No, no, no, no señor, yo no cocino porquería. Mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Si no le que ahora baila reggaetón. Ah, eso lo aguanta cualquiera. Pasaron unos días, conocí a su vecina y tenía una hija que estaba bien buena. Ahora ahí me dije yo y le empecé a rapear si sí que mi abuela lo supiera, pero ella se enteró y me dio un sermón a esa nena la respeta. Yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo y me meto una bofeta que todavía me está doliendo. El eh, vaina, no se puede hacer, me tiranme. No tenémetro día por la noche tocaría salir, ya te dijo que no que estaba nerado no de dormir y así me la pasé en pleno jueves todo el mundo paseando y yo acostado desde las 9. Pasaron otros días que no me fastidio porque la caga te lo sientes él no me que ella parece que quería de todo lo que hablaba, nada se entendía entonces Pude descansar, pero ya las vacaciones se me iban a acabar. Y como ya no encontraba que más inventar, fingí que un dolor me quería matar. A ver si así me hospitalizaban y entonces fácil de allí yo me escapaba. Pero se me viró la tortilla porque ella me empezó a dar una medicina. Me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado. Mi abuela, abuela uh, check it out, mi abuela, abuela. Grandma, uh, mi abuela. problema, cajato yo tenía siete a la semana si era uno día, pero encontré la solución a todo mi problema y es que tengo que caseta que soy el nieto de mi abuela. Y total después de tanto protestar cuando llegué a Nueva York, me puse a pensar que ella no es lo que parece, ella es bien buena y todo lo que hace por ponerme la vergüenza. Pero me reconta todos los regaños que echa mi nieto cada vez que yo fuera, querido peperro ni me tenía que más que no sabía cómo yo lo había pasado, se creía que todo yo me lo había gozado. Y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá, y yo le dije, mija, como dentro de 30 años más. No sé si que mi abuela tiene mucha resistencia, pero no puedo soportarla porque no tengo pasito. Mi, ah, mi abuela, mi abuela, ah, Bé, no, mi abuela, mi abuela. Bé, avui no cal que truqueu, no cal que truqueu el nostre número de telèfon perquè evidentment no ens funciona. Però és per queixar-se, sí, sí. No, aquest tipus de música que sonaven a l'estiu del 2004, de nhi la que porten a sobre, eh? Que a l'abuela. Això, a l'abuela, sí, sí, que truquin a l'abuela. Aquí no, eh? Perquè no ens funciona el telèfon. Vale, doncs anem a conèixer altres activitats. Anem ara cap a Can Fabra i trobem el taller Estiu de Còmic. El Centre Cultural de Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dimecres d'aquest mes de juliol a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, Tallers de Descoberta, al taller Estiu de Còmic, amb criatures ferotges com Zipizape, Akiri, Padel, per una mainada de 7 a 10 anys, amb l'entrada gratuïta però cal inscripció prèvia. I en recordeu-vos que encara estem en el moment de poder gaudir d'aquesta exposició que es fa del blat, que té com a protagonista al Centre Cívic de Sant Andreu. El Centre Cívic Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu 111, us ofereix, del 6 al 27 de juliol de 2011, una exposició de quadres realitzats per grups de pintors de Sant Andreu. Aquest col·lectiu d'artistes, que enguany celebra el seu desè aniversari, ens mostra en aquesta ocasió la seva particular visió del blat. L'homenatge aquest cereal típic de la dieta mediterrània clou el cicle que aquest grup de pintors ha dedicat a diferents elements de la nostra alimentació, com ara l'oli o el vi. Els horaris d'aquesta exposició seran de dilluns a divendres, de 9 del matí a 10 de la nit. Molt bé, i ara gaudirem d'una altra exposició, aquesta que es diu Fashion Life, a càrrec de Yuki Luz i que es realitza a Can Fabra. El centre cultural Can Fabra, situat al càrrec del Segre número 24, us ofereix aquest mes de juliol l'exposició Fashion Life, a càrrec de Yuki Look. Moltes vegades ens sorprenem de les extravagàncies dels famosos i de gent que van amb un estil propi o fashion. Ens demanem si sempre van així o és cosa a l'exterior. Models, patroquers, patroqueres, maquilladores, maquilladors, estilistes, dissenyadors i dissenyadores de moda tenen alguna cosa que els uneix.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 I atenció perquè d'aquí a una estona us parlarem de la 28a mostra de turisme juvenil que es realitza el punt d'informació juvenil Garcilaso. Això serà d'aquí uns moments i dir-vos que encara esteu a temps d'acostar-vos al centre Garcilaso i bé, doncs conèixer algun país o algun racó del món on poder anar aquest estiu. Això us ho expliquem d'aquí uns minuts. Doncs una cançó que ha tingut moltes versions i que ara mateix doncs, escoltem la del 2004, però aquest any ha sortit la, la mateixa cançó, amb Parlamore, però ja cantada directament per la mítica Rafaela Carrà. I ara doncs, el que us teníem previst, que de parlar-vos de la 28a mostra de turisme juvenil que es realitza al Punt d'Informació Jove Garcilaso de Sant Andreu.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 També tenen ordinadors per accedir directament a les webs més rellevants sobre els temes de turisme, agències de viatge, transports, allotjaments, cultura, ofertes turístiques i també un espai de consulta, un lloc on poder llegir amb tranquil·litat tota la informació que se t'ofereix, sempre amb fons bibliogràfics especialitzats, un espai on trobar un gran nombre de revistes especialitzades en viatges de reportatges, suggeriments i consells a tenir en compte a l'hora de viatjar a algunes destinacions. Això serà els dilluns de 10 del matí a 1.30 del migdia, de dilluns a dijous de 4.30 a 9 de la nit i els divendres de 3 a 7.30 de la tarda, els dissabtes de 10 a 1.30 del migdia, amb l'entrada gratuïta. I si heu format alguna banda o algun grup de rock o de pop o de qualsevol altre estil, doncs ara el que us, oferiu, el que us oferim és, part que, és que participeu al Brot 2011, que és el festival de bandes novells de Barcelona.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 Podeu fer les vostres inscripcions fins al 30 de juliol a la pàgina web www.cjb.cat-brot2011. Apunteu-vos-hi ja. Molt bé, doncs ja sabeu on useu d'apuntar, si teniu alguna banda o si teniu alguna, algun grup musical. I ara parlem dels patis oberts que aquest estiu 2011 continuen a les escoles de Sant Andreu. Només fins al 31 de juliol l'escola Bernat de Boi i l'escola El Sagret faran que les nenes i els nens que accedeixin ho facin sota la responsabilitat de les seves famílies. Aquest estiu podràs fer amics i amigues, passar-ho bé, jugar, als patis de l'escola Bernat de Boi al carrer Mollerusa número 1, els diuns bé, bueno, els diuns també, però de diuns a divendres de 4 a 7 els dissabtes de 10 a 2 del migdia i els diumenges de 4 a 7 de la tarda. Si vius a prop de l'escola Sagré, estàs de sort, perquè també hi podràs anar. Aquesta escola està situada al carrer Costa Rica número 26, que s'entra per la plaça Hispano Suïssa, que està situada al carrer Garciloso. Els dies 12 i 14 estarà tancada, però hi podràs anar de 11 a divendres, de 5 a 8 de la tarda, i el dissabte i diumenge, d'11 a 14 a 14 hores, o sigui, 11 al matí a dues de migdia. I això només serà fins al 31 de juliol. Aprofita. Molt bé. Doncs nosaltres continuarem repassant d'altres informacions i tornem a acostar-nos a la Nau Ivanov, que us ofereix una convocatòria de residència a entitats.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 El Viver de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la nau Ibanov, on conflueixen arts escèniques, arts plàstiques, disseny gràfic, fotografia, música... Doncs ja sabeu, si sou creadors o creatius, teniu un espai a la nau Ibanov doncs, on podeu desenvolupar les vostres activitats i en de dir que és un espai diàfan i agradable de treball destinat a creadors i microempreses culturals. Els espais disponibles són a la primera planta de la nau, on hi ha cinc taules de 2 metres per un metre, serveis complementaris com connexió a xarxa internet, utilització de les diferents ales de reunions, espai per la biblioteca i arxiu, cuina i menjador comunitari i servei de consergeria. També hi ha subministraments com aigua i llum, neteja, equip d'impressió, escàner i fotocòpia segons el consum, utilització, espai Andy Warhol, l'espai de la sala de màquines i l'espai 16, que són condicions especials. Què en podem dir-vos? A més a més, doncs que l'estat al viver pot ser temporal d'entre 3 i 6 mesos o fixa, prorrogable, en funció de l'evolució del projecte presentat. Les contraposicions són el cos de la taula amb tots els serveis indicats, que és de 225 euros al mes. El viver es pot utilitzar les 24 hores del dia, 365 dies l'any. La relació entre la nau Ivanov i el creador quedarà establerta mitjançant un conveni. Doncs un conveni on heu de presentar una documentació. En primer lloc serà el vostre currículum o de la persona sol·licitant, i, en segon lloc, el resum del projecte que es vol desenvolupar. També dir-vos que hi haurà una resolució, és a dir, un cop acabin les propostes, es respondran totes les sol·licituds en el termini d'uns 20 dies aproximadament. Dir-vos també doncs, que la nau Ivanov es troba al carrer d'Honduras número 28, al, al seu districte és 08027 de Barcelona... Té un número de telèfon, com és el qual us podeu adreçar, que és el 9 340 74 68 una pàgina web, que és www.nauiwanof.com i teniu una persona de contacte aquí adreçar-vos, que ara tot seguit us facilitem, com és el cas de Nando González i el seu mail, per si voleu adreçar-vos a ell doncs, directament, és nando.nauiwanof.com molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, ens queden ja pocs minuts per acomiadar-nos, per tant aprofitem aquests minuts i eh, donem les gràcies a l'Enric que avui és de la part tècnica, també a la Sílvia Hernández, moltes gràcies. Moltes gràcies. A Belén Canem, també moltes gràcies. Moltes gràcies també. I a Chaima Benham-Dutch. Gràcies veus? a tots. Al final me l'he pres de memòria, eh? La, sí. Com nom, veus? O sigui que ja t'ho deia que al final que no acabaríem, acabaríem aprenent. Molt bé, doncs si no teniu res més a fer, eh, ens trobem demà a la mateixa hora, si voleu, i si no, doncs això, intentarem nosaltres resoldre el nostre problema que tenim amb el número de telèfon perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres o perquè nosaltres puguem sortir a l'exterior a donar-vos a conèixer doncs, què és el que es fa pels nostres barris. Molt bé, doncs ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.